ett nytt avsnitt av Kommerslars som den här gången är tillverkat av mig, Jonas Ulten och Robert Nilsson, min trogne vapendragare. Vi har laddat en massa låtar som vi tänkte att vi skulle köra. Men först ska vi prata lite om, om förra avsnittet. Vi hade ju... Det var ju herrans dålig ljudkvalitet. Ja, just det. <laughs> vi är ju podcastnobar, så vi lyckades ju få allting att gå snett Med distorsion och brum och ja Tekniken, vi använde ju så mycket teknik som gick för att försöka förbättra det här men, men dåligt input är svårt att få till bra output tyvärr Så vi får be om ursäkt för det men ska vi be om ursäkt för innehållet också? Eller? Ja, eller... kanske. Jag vet inte. Det beror lite på. Att vi har ju inte fått så mycket feedback på det här avsnittet. Och det är lite sunkigt för att vi vet ju inte vad, vad ni tycker om programmet. Och vad vi borde göra om vi borde försvinna eller om vi borde dubbla. Eller vad vi nu ska hitta på. I princip så fick vi tre stycken olika kategorier av feedback från från allmänheten Det ena var att ljudkvaliteten var Kass och det håller vi med om Vi har tagit till oss det Och det andra var att Det var roligt När jag trakasserar Robert Just det Det, det läppar vi, upp Det ska vi väl fortsätta med då På något ja. sätt Alltid konsten Precis Och det tredje var att killemått var bra Oj, ja. <laughs> så, ja, det var feedbacken från förra avsnittet. Så vi ska väl försöka göra någonting av det så småningom. Mm. Jag vet inte riktigt hur det blir det här programmet, men... men, men. Vi kan börja med att köra igång med en låt. Det är Necropolo som ska få spela en remix av BC Bill. Ett spel som jag aldrig har spelat faktiskt Och mixen kallas för Dreadnought on the fly Och en Johnny Cash doftande gitarr... Vad heter det? Acapella? Heter det Acapella? Nej det heter inte När man spelar bara gitarr Acapella när man sjunger Nej, jag och gitarrer vet du det? Jaha, det går inte ihop, nej just det Nej förlåt, ja Här kommer den i alla fall Akustiskt tror vi att det heter ja, Precis, ja, ja. det var det som Som jag skulle säga Men som jag inte sa Förra avsnittet som vi spelade in Så bubblade vi ju lite om Det här med Falcon Patrol Att det var en låt som hade Det var så kort så att det borde inte gå Att göra en mix av den Nej ja, precis. Men jag, jag har ju faktiskt hittat en mix av den så, så jag tänkte att vi ska köra dem, men först så tänkte jag att vi ska köra originalet här för att vi ska få höra, och det kan jag köra hela för att den är så himla kort. Den är nämligen 14 sekunder. Ja det är bra, det blir är... remix på en spik här då. Ja, precis. Det här är spiken. Och Då är det någon som kallas för LP-chip som har gjort en SID-overdrive-mix av Control Som jag tycker är ganska schysst faktiskt den, ja, den, den måste ju hitta på, fylla igen luckorna Men ja, jag tycker de lyckas ganska bra I avsnittet som vi spelar in så, så hade vi ju en del Robert reagera på ljudklipp, den här fantastiska programpunkten. Oh, och det är ingen som har klagat på den, <laughs> så då måste jag ju kunna ha kvar den, eller hur? Och, um, det Från förra avsnittet så... Uh, du leder ju med 2-1 här, ah, okay. det är lite Ja, det är ah, ah, ja, du ah. tog ju Mighty Bog och Flöjten, ja, just det. men du klarar inte Airborne Rangers, så, Nej. så att ja, ägde ju det spelet. det var ja. det original faktiskt. Precis, precis, Men jag förstår, det var ju inte världens mest intressanta låt. Nej, det var oerhört inte, inte det. Nej. Men, jag har tagit fram tre nya, och nu tänkte jag att vi skulle köra den första. Så... Och... Okay. Ja, du får säga till när du kommer på vad det är för något. Den är lite längre, men jag tror att det ska, det ska vara okej. Okay. Ja. Mm. Uh, scramble. Det var det. <laughs> ja, GMN, Det är det. Vilken Scramble? Kommer du ihåg? vilken du vilken maskin det är på? Jaha. Um, då tror jag det är V20. Ja, GMN. Det är det. Det, ja. det kommer faktiskt en, en, en låt sen också. När man dör. Så är det, varje gång man startar så är det en sån här låt. Ja, jag kan ju frisplayera den. Ganska <laughs> jobbig att höra på när man är om och om igen. Ja, det är faktiskt Vic20 Scramble. Ja. Du ägde ju aldrig någon Vic20. Nej. Jag hade ju inte någon på den tiden heller, men vi hade ju grannar som hade Vic20. Just det. Eh, per... Per ja. ja. Precis. De ja. satt och spelade det där, och jag hälsade på dem och spelade Scramble. Det var rätt okej okay, Scramble, men det ryckte ju som tusan. För... Ja, <laughs> wik som den är. Ja. <laughs> den har ju inte riktigt samma grafiska möjligheter. Men jag har sett på, på senare tid, här finns ju de som har gjort rätt så, så mjuka scrollade spel på alltså i, i på mm. Ja, det går ju. men Det blir väldigt begränsat för vad man kan... Liksom man får använda teckengrafiken och så ha, liksom, ändra varje tecken för att ändra scrollen. Ah. Och det blir ju jävligt dyrt, så man kan inte hålla på att scrolla så mycket. Man får ha liksom ganska lite som faktiskt ändrar sig då. Men det är ganska coolt att man har tagit den ett steg längre. Um, ja. det har, under åren har det faktiskt kommit ganska mycket till 20 som är coolt. Och eh, en av de grejerna som jag tänkte att vi ska köra här är det är någon som heter Alexi Eben som har hamrat ihop en SID-emulator till VIC-20. Det var ganska länge sedan, det är 2012, så det är ju lite retro nu. Ja, Men nej. om man inte har hört det så är det nästan som man måste höra det. Ja, jag har aldrig hört det. Det är jävligt coolt faktiskt. Så vi ska lyssna på en snutt av Cybernoid 2 som är spelas på Vic 20. Som spelas på VIC-20. Mm. Och skrapet och, och, och så, men det, det är ju onekligen ändå. Alltså, ja. Det är en sida där inne ja, någonstans är... som försöker komma ut i viktygen. otroligt häftigt faktiskt, måste jag. Ja. Ja. jag vet faktiskt inte riktigt hur de har bry sig mig att göra det här. Men jag har kört den själv. Det här är på min viktyge. Det är 8K-expansion behöver man för att kunna köra det. Men ja, det är ganska coolt, Det kan inte göra något annat under tiden. Ja. Men viktygen <laughs> men kan fan. Den är inte kastad så den har ju samma processer som, som Commodore 64 så att den går ju lika snabbt och den har samma instruktionssätt. så Det är grafiken som, och ljudet som skiljer sig mest. Ja, just det. Och den har ju fyra kanalsljud med liksom en vågform per kanal. Så en är brus alltid och en är ja. fyrkant och en är äh, trekant. Ja. Ehm. <laughs> ehm. Men äh, ja, de har lyckt lyckas pressa ut, och man lyckas lista ut hur man gör stabila raster och hur man samlar på den. Så, här. så Ja, då går det att göra coola grejer. Fräckt. Ja, faktiskt. Nu ska vi ta och köra en låt som du har tagit med dig. Warhawk. Ja, just det. Jag sa ju innan att gitarr kanske inte är riktigt med i min grej, men här är det faktiskt lite gitarrer, måste jag säga. så Ja, det är en, en liten... Inte en skräll kanske man kan säga. Så en live-inspelning av Press play on tape, då. Du är den här fina gamla dängen Warhawk. Mm. Ja. Och äh, efter det så tänkte vi att vi skulle köra But Not Tonight. Ja. Det är också en du tog med. Dig. Ja, just det, nu får vi liksom äh, göra lite vetta det sån här exorcism här och driva ut gitarrerna så, får, så kör jag lite lite Depeche här istället ett tag. Vad tror du om det? Ja, det låter bra. Ja. Ja. Ja, det här var någon, någon kille som heter Jonas Håkansson som har gjort en remix 1991 här från fram till nästa Robert Reger på ljudklipp. Och äntligen. äntligen ja, det här har du längtat efter. Det här blir väldigt spännande. Hör på den här. <skratt> <skratt> <skratt> det var var jättelätt. Det är paradroid. <skratt> <skratt> Underbart spel. Ett av de bästa på 64, måste jag säga. Ja, mm. det är riktigt bra faktiskt. Mm. Det kan jag spela än dag. Ja, faktiskt. Det skulle jag också kunna göra. Det, det är ju... Just... Alltså om man inte vet vad man ska göra Om man inte har manualen typ eller så Då, då, då kan det ju verka helt värdelöst men, men det är fan skitroligt Man ska ju tömma hela skeppet På alla andra robotar ja. Det är ju målet Just det. Man har två sätt att, att göra det på Antingen genom att ta över deras hjärnor i något litet så här, minispel Eller att man skjuter sönder dem helt enkelt Just det Och så är de ju som olika de här robotarna De har olika skotttyper och tar olika skada och Och går olika snabbt. Ja just det, ja, gör just det. Mm. Så det är ganska coolt. Och när man har tömt ett skep, då kommer man till nästa skep som ser annorlunda ut. Jag vet inte hur många är skepp det, det finns. Ja, visst. det. Aha, den är det helt, det helt annorlunda jag skep. Ja, okej. Okay. Coolt. Och färgerna ändras, och det blir ja, mm. det blir. Mm. Ja min brorsa, <laughs> vet jag, hamrar i sig igenom det där. Jag tror jag är osäker på om jag har spelat igen faktiskt själv Jag tror Men inte jag har jag, det gjort är det oh. det är fan roligt um, Och i anslutning till det här då så, så finns det ju Det här gjordes 1984 Och sen så gjordes det en, en portning av det här där vad man nu ska kalla det för Till Spektrum så på 48k-spektrum kunde man spela Pirloid fast det hette inte Pirloid, det hette Coasatron. Just det! Och så var det så isometrisk by som Precis. det ofta var i de, de fräckare spektrumspelarna. Precis! Uh -huh. De hade gjort om det liksom. Och det var ganska coolt faktiskt. Jag har inte spelat det nästan alls, bara så här, tagit upp det lite grann. Men jag kollade lite på det nu och det de har ändå ändrat lite grejer så att det är ju ganska spännande. Dels har man ju där höjd grejen oh. så att man kan... Um, man kan få andra robotar att ta skada till exempel och putta putta dem ut över stup och sådär. Så att de äh, Och så gör de illa sig. och Sen kan man också, när man tar över robotarna så får man välja vilka delar man vill ha av robotarna. Så att det är inte bara att, ah, du kan uppgradera att man vissa... får den roboten, ah, du kan, det. Få, så här, du kan mm, få det försvar och deras skott men inte något annat typ. Så, här. Ah, men det är ju... så det är ganska coolt och så kan vissa delar av dem vara skadade då, om de har fått, blivit träffade av saker innan så kan du säga ja men den modulen är trasig typ, det är ingen del, den kan du ta nu. Ah. Men om den är oförstörd så har du alla delar som du kan plocka lite. Ah, det, det är, det är ju ja, det det li li li lite mer avancerat faktiskt ja. på sätt och vis då. Ja, så egentligen borde man sätta sig och... Oh, Harvard, ja, har det bara det spelat? För det är ju Tyvärr misstänker jag att, att ljudet är rätt tragiskt jämfört ja, med 64. Ja, vi ska då. få höra lite av musiken. Jaha. Jaha. Oh. <laughs> jag ska inte spela hela låten, därför att det låter inte jättebra. De har, de har inte försökt egentligen att göra något magiskt med det här ljudtypet här. Eftersom det bara är liksom en bit på av. Mm. Uh, här har de bara spelat olika toner, fast... Försökt få det att låta som två kanaler genom att aldrig spela dem samtidigt Det funkar hyfsat, mm, men ja, så här mm. låter det Ja, typ Det är lite som att någon spelar klassisk gitarr Det vill säga, klassisk fjol Och bara så här, ja, <skratt> något, så här något stycke, typ på något ställe Men ja, ja Spectrumen gör, gör inte det här jättebra I det här fallet Och de var inga magiker de som gjorde den här låten heller Till Spectrumen den, det fanns, den senare Spectrum, 128K Spectrum Den hade ju ett bättre ljudchip För mm. övrigt Men, Vad var det baserat på? Ett Yamaha-ljudchip ah, okay. 8910 Eller vad det heter ja. någonting sånt. Men det är det är klart mycket bättre, och det är, jag tror det är fyra kanaler också då. Ja, Eller eh, okay. också det är fyra kanaler. <laughs> eh, men men, men eh, jag vet inte hur långt de kom. Det var ju liksom i Spectrumens slutet på eran där kan man väl säga. Eh, så att, eh, hur, hur bra låtade det gjordes, det vet jag faktiskt inte. Det är kanske är något man borde ta reda på. <laughs> Du har en spektrum under 28 Ja, jag har ju det, det var Ganska många datorer Ja, det behöver, inte, det behöver vi inte nämna Man vet aldrig vem som lyssnar Frugan nej, nej. lyssnar Ja, något undanjämt Ja, men du håller ju på Lagar datorer och sådär Ja, jag tycker det är kul att Mäcka med sånt Lite så här pill, lite han, hantverksmässigt pillande mm. <laughs> så det gjorde en med det skoj uh. Men är det så att du har så köpt in massa trasiga grejer och sen så lagat upp dem eller har du en del saker som man köper är ju trasiga andra funkar och mm. ibland så har man köpt dem i tron att de skulle ha funkat och så visar sig att de är trasiga men om man bara lagar dem sen så är man ju nästan mer nöjd med då. Ja, det är som Ikea, man har byggt det lite själv ja visst, visst så, så är det ju men ja, jag har faktiskt lyckats laga det mesta har jag har gett mig på är fy ja. jag har ju något, någon idé här, Adam tjatar på mig att jag ska byta alla kondensatorer i i korrosivt ja. så det börjar bli dags. Ja men det är inga problem. Det. Ja, det får vi gärna hjälpa mig med. <laughs> det, det kan jag. Fast för att bara leta rätt på exakt vilka man ska ha, det tycker är knöligt för de må ju som många olika modeller och olika så här, ja, små, små detaljskillnader liksom på på komponenterna som Just är det, knöligt. Precis. Mm. Och de som de som är så här portbara de verkar inte bry sig. De bara, ja men det där går lika bra som det där. Vad hur ska jag veta det? Det står ju en massa olika grejer på ja, det. finns ju vissa tumregler och jag, menar, jag, jag kan inte säga att jag är... Men det bästa jag har lärt mig är väl via nätet och att man har ja, testat lite grann själv och så. Men, men mm. uh, vissa tumregler finns det ju. för Vad man kan använda och vad man inte använda då. Mm. Om man inte har exakt den komponenten. Mm. Ja precis, Så det lär man inte ha då. Nej, jag behöver ju byta i både 128 och c och plus 4 och i in egentligen. Oj, oj, här är det mycket att göra. Men... Det mycket jobb, men det är ju de viktigast är... med c Ja, men de är hålmonterade så det gör ju saker lite lättare i alla fall. Ja, det är det. Nu halkar du av ämnet här. Ja. Du, det var det, faktiskt det, det, Paradoid, fortfarande. Ja. Um, um, jo, efter Quazetron så kom du till Amiga också, Paradoid 90. Har du kört i någonting? Ja. Det hade jag faktiskt på original. Oh, <laughs> ja. det, det, det var man ju tvungen att köpa när det kom till Amigan. Och, och jag vet kom inte ihåg, det var väl redan tidigt spel till Amigan. Hyfsat tidigt, var det inte ja. det? Ja, det var 86 tror jag. Ja, och då tänkte man att nu måste, det här måste ju vara så oändligt mycket bättre till, till den här fräcka 16-bitars datorn än, än till, mm. till den gamla, gamla 64an där då. hade jag någon idé om. Och, jag vet inte, det, det, var, det var ett bra amiga spel, men jag tycker, jag nog faktiskt 64-varianten fortfarande då. Ja. Jag tyckte att det var coolt att man inte. Eh, ja, att man kan vrida sig hur som helst, och liksom siktas snett och så här, det kunde man ju inte göra tidigare. Nej, så. Hon är ju fortfarande där att man inte såg robotarna som man inte hade i synfält. Liksom. Det var ju. Men det hade man ju redan i första alldags. Um, jo, jag tänkte faktiskt köra lite av den här amiga låten som Jason Page gjorde. Um, och den, den är lite så här, det hände inte så mycket i början, men den tar sig faktiskt. Tyvärr har de lite korta gitarrsamplingar. <laughs> så du får väl försöka fylla ut med hjärnorna här. Hur det egentligen borde låta. Men den här borde för någon göra en mix på tycker jag. Och jag har inte hittat någon. Det där var Pararoid 90 till Amiga Och ni hörde väl Att borde förlängas där Men jag hade inte minnet i det antar jag Det lät väldigt mycket ST-01 också De första ljuden Som alla plankade som, som spred Ja, vi ska följa den här uh, Vi ska köra Neverending Story nu Martin Galways version Sidden mm. Man måste ha med minst en galva i något ja. Har jag hört <laughs> ja. Så är det um, Och det här, jag minns ingenting av det Absolut Ingenting. Nej, inte jag heller Den där minns låten Ja, jag med Det är så tokigt alltså Men, ja. Det var det enda som satte sig Jag kommer ihåg att det var Massa av... Det var så mycket babbel om att Den här filmen det Var det ja. mycket prat om att det var fantastiskt så fantastiskt och hej, Jag såg inte ens den filmen jag har aldrig sett den Jag har nog sett den Men som sagt, det var ju gärligt länge sedan ja. Men han flög på den där lurliga typen där, <laughs> Det är man har sett på affischer där ja. Men jag har aldrig sett på någon <laughs> Och den där lergubben också Det vet jag inte var det Ja, det var någon det var en, en, en sten eller ler Eller vad han var, gjorde ja, mm. ja. Nej, det satte några djupa spår vet inte. Skulle man se den idag, vad skulle man tycka om den då? Ja, förmodligen vilka effekter eller ja. <laughs> nåt sånt. Ja, ja, tokigt. Limal var det som gjorde... Just det! Ja. Det kommer jag faktiskt ihåg, när du säger det. Ja. Kanske inte innan, men ja. Limal, ja. Det var en gammal syntare, typ. Ja, eller, eller, eller vad han var. Hopp popsnöre, ja. ja. <laughs> alltså, Jag Skaffa det syntare frisyr, tror jag. Eller, det kan jag inte längre. <laughs> det är svårt? Alltså, musiken måste vara ha varit synten ändå. Eller? Ja, var det det verkligen? Jag vet inte om jag skulle kategorisera det som äh. det Men någon okay. pop pop mm. ah, Jo, jo, det ah. är det ju men... Okej okay, då, så jo, jo den är gjord på syntar Det är den ju för det, Jo, det är så... så är det ju Som mm. all musik är nu för tiden <laughs> Ja, Eller? precis Är det inte så? <laughs> jo, typ. <laughs> <haha>, vi vann <laughs> Så är det väl ja, i <laughs> faktiskt en premiär på gång här oh. i det här programmet. Väldigt spännande. Um, för det var, eller kanske två premiärer eventuellt, vi får väl se. Uh, det ena är en låt som, som jag gjorde 1980. I 6 ungefär har jag lyckats klura ut baserat på vad som var bredvid på disketterna. <laughs> <laughs> att jag hade kört Trailblazer och tyckte att det var coolt. Men och så hade jag satt mig ner och börjat tacka i det för att jag ville göra, göra nya banor till det. Jag tänkte att det kan inte vara så svårt. Och så började jag greja med det. Men sen så började jag även fylla ut hur musiken var gjord. Och då hackade jag faktiskt det så att jag bytte ut musiken, som det är originalmusiken i det, till min egen låt som, som jag hade ja, hittat på själv. Och, men tyvärr blev det här aldrig klart därför att eh, ah, det var så jävla tråkigt att göra banor, <laughs> så det bara blev liggande på en diskett. Så jag jag har det där, alla banor är inte där, man kan spela spelet och man får den nya musiken. Um, jag tycker ni ska ge som feedback här att Jonas ska slutföra det här spelet. Nej. Hiskliga tanke. Ja ja. Det är. Ah nu toppar tråden här. Här är den. Här är den. Vi hittar. Ah ok Vad var det då? Trade Ja, jag tror vi ska köra den här låten, helt enkelt. Mm. Ehm, från Tree Blazers 2 som jag kallar det. Uber-premiär, har ja. aldrig spelats i en podcast innan. Ja, men den här var, hade ju sin egen karaktär måste jag säga, Jonas. Det var, det var ju... De där ljuden känner man inte riktigt igen från någon annanstans. Utan... Från Trailblazer känner man igen dem. Ja, jag... För det var typ... Det, jag bara ja. ljuden som fanns där, så, men den hade okay. ett väldigt speciellt sound. De hade ju filtret på, antar jag, som... Eh... Ja, eller så körde de med fyrkantvågen med väldigt så här smal pulsbredd. Jag, jag kommer ihåg tror jag när du gjorde den här grejen. För jag känner igen den här melodin ändå för jag ja. har en liten text i huvudet här också Ja, då, tror jag. vad är det för text? Jag glömde bli på smör. Varför gör jag det för? Ja. Var det inte den? Jo, det är den faktiskt. Det, det är min första låt som jag spelade på synt när jag var liten. Just det. Ja. Så var det. Det var glömmer vi på smörlåten. Den har jag aldrig spelat för Men nu har den fått premiär i alla fall. Så nu är jag känd. Den andra premiären, som inte är lika stor då. Kanske lite mer intressant för resten av världen. Det är en Rob Hubbard-låt. Är... Rob Hubbard gjorde ju... Kanske all musik, jag antar att det är all musik Gjorde han först på syntar Och så sen så portar han dem till KM64 För att han satt ju och knappade in allting i hexkod på I minnet liksom, rakt av Och det är ju Det är ett jobbigt sätt att komponera musik på Men däremot att porta den är ju ganska enkelt Man har alla tonerna, så noterna och väljer instrument typ så det är det inte så knöligt um, Och på ett SAP 64 kassettband så så fanns det Sanktion Loader med i hans originalversion, den som han spelade på SYN. Och jag sparade det där kassettbandet och har spelat av det i, ja, i modern tid. Mm. Säger här och gör quotes i luften. Mm. Mm. Um, så jag tänkte att vi skulle köra den låten så att ni fick höra hur den lät. Den är ju lite mufflad här för att den kommer ifrån ett gammalt kassettband som har blivit halvsto avmarginaliserat då. Och... Men ja. jag skickar skickar skicka lite en liten ett mail till, till Rob och be om originalet. Om man har något kvar. <laughs> ja, kanske han <laughs> har original originalet. Ja ah, ja, här kommer originalet i alla fall. Bättre än originalet. Eller vilken är original egentligen? <laughs> just det. Uh, nah, jag tycker nog att då. sidden är bättre än den här faktiskt. Jag tycker att den, är, ja, att den är mer komplett på något sätt. Det här känns som att det fattas massa grejer. Man vill att det ska låta mer. Och så. Här. Ja, just det. Men det är klart att man ska, som du säger, föra över den direkt till den 64 sen så är det ju onödigt att slänga in massa extra grejer antar jag. Han tänkte så kanske. I, ass, jag tänker att den, fy, den fyller sidden bra, men den fyller inte synten bra. Liksom. Ah, okay. att ah. Det blir väldigt mycket tomrum och så sådär. Ah. Ja, det var jag tycker. Jag tycker att, att det är roligt att höra på den. Ah. Men det är inte så här, Jag tror jag inte på den här och lyssna på den, men 64 kan ju lyssna på. Just det, då och då. Mm. Ja, vi går vidare. Ehm. One Man destroyed. Ja, ska vi köra. Ja, vidare med Hubbard. Precis, och det är Access som har gjort den här remixen Ravers Hardcore Mix. Så nu blir det hårdkokt dunka-dunka. Ja! Nu har du ju redan smyggt in ett fel Det är helt otroligt Jag sa Paranoid 90 Jag gjort 86, 86 Förmodligen <laughs> ja, precis. ja, jag vet inte hur jag fick Grejen var att det var ju Quasatron som var gjort 1986 ja. Så det var där jag fick det ifrån Men ja, jag snurrar snurr i huvudet Årtalet är inte mitt bästa eh, Ja Vad är sa att alltså alltså Originalet var gjort 84 Tror du så? Mm. Det är ju länge sedan alltså. Mm. Ja, ja det är 86 är länge sedan också. Men, ja. men alltså det, om man kollar i 64 -ans mm. historia så... Den kom 82 ändå. Så att det, var, det är ett tidigt spel alltså. Ja, det är det. Och det är ju, det är ju grymt för att vara så tidigt faktiskt. Det håller du med om. Det hade ju ingen musik. Det var ju bara såhär... Ja, det, det var coola ljud, var det? Ja, det var det. Det var robotljud. Ja, det är sant. Det var... Koip. Precis, koip kom därifrån. Ja, nu har vi den sista delen i Robert regera på ljudklipp. Och... Det är stämningen just nu? Jag krossar väl fullständigt här. Ja, det gjorde du faktiskt. Det ser inte bra ut här. Alltså, det står 2-0 <går> Som vi ska lägga till 2-1 från förra gången också? Ja, men det blir väldigt tråkigt om vi ska, ska vi spara mer ja, men... poäng. Vi kan ha en slags grand champion. Ja, okay, vi, kan, okay. vi får räkna båda det, annars blir ja. det inget roligt. Kör så Ja, jag ska mm. göra det helt omöjligt nästa gång. <går> här kommer djurklippet. Ja, det där är drone 2 yes häxan <laughs> <laughs> som skrattar där. ja <laughs> Give away. det är fantastiskt att man kan få det till en häxa som skrattar, skrattar men, men det är grymt för att bara en ton ja det är coolt ja det där spelet alltså fan vilket jävla galen spel råsvårt ja, och så irriterande Oschysst oh, svårt ja. Åh oh, nej, nej, nu studsar jag på det, och nu tog jag den där lilla kanten Och nu blir det lite spinn på pumpan här ja. Det blir lite spinn på den så här, Nu stötte jag helt fel här så, ja. Man, man styrde ju en pumpa som hoppar Men man kan inte få pumpan att sluta hoppa Och att den rullar eller någonting Utan det konstant så var man tvungen att, Det enda man kunde påverka var hur högt skulle den hoppa ja. den här, Hur långt skulle den studsa liksom. Men då blir det väldigt så här, stora steg på hur långt man tog sig och det var väldigt svårt ja. att beräkna så här kommer jag träffa den där nu om det är något som kommer mot mig och så, mm. så här, när ska jag hoppa då eller hur långt ska jag hoppa snarare ja. <laughs> för att den hoppar ju när man kommer ner i marken oavsett ja oh, gud ja oh. jag har suttit och hamnat ner en massa tider där men fan vad svårt det är. Man blir förbannad dessutom det där jävla <laughs> <laughs> <här> när man förlorar nej det till det är skitspel! Alltså det är tekniskt <laughs> bra, men ja, fan att spela det där. Så alltså. Och Call of är också tydligen ett jävla halvspel. Ja, det är... Jag kollade lite på... Jag har inte spelat i någon större utsträckning själv. Nej, inte jag har Men jag har kollat på filmer nu inför det här programmet om hur det såg ut egentligen. Ja, man ska ju åka, liksom flyga på sin kvast och hämta nycklar. Och sen när man har hämtat ett par nycklar så kan man gå ner i en, i en grotta. Och där, där är det så här orättvist att man ska liksom ta sig neråt på, på ett ställe till exempel. Och då ska man ju bara så här, trilla ner Man står på en plattform och så går man ut och så trillar man ner Då kommer man ju in i ett nytt rum som man inte vet vad det är Då kan det vara en massa fiender precis mm -hmm. där man trillar ner så här. Så men det massa va, fiender där. De, oh, Ja, man har ingen aning Man Nej. måste ha spelat det om och om igen så här, för att veta så här. På, på den här plattformen kan jag trilla ner Inte på den, för då dör jag direkt när jag trillar ner bara. Ja, mm. oh, oh, oh, oh. <laughs> <laughs> ja, men folk hamrar sig igenom det också <laughs> Ja, det gör det, det Så du det kanske var till och med sådana här dagar som idag. Idag är det jättevarmt ute, det här soligt och fint. Och där satt Jonas inne och. och med, <laughs> höll på vad med koll. Jag känner igen det där. Ja. Ska du inte gå ut snart? <laughs> Kolla vad varmt och fint det är ute. Sitter du där nu igen? Jag kommer faktiskt ihåg att jag, försökte, jag släpade ut min konkurrens på balkongen för att. Att jag skulle kunna vara ute samtidigt, för det var helt omöjligt att se någonting på skärmen <här> <här> Så ljuset tar över fullständigt. Det var ju inte så ljusstark tv. Det var ju en idé, Ja, det funkar inte så bra. Du måste typ sitta under ett svart, svart filt eller någonting och då är det ingen idé var ute. Då kan man ju vara inne för det var ju skitvarmt under den filten. Så. <här> Jag har provat allt Man måste vara inne Så är det. Där har ni Ja, precis Det är inget att göra något annat Ja, och med, på tal om Koldron eh, Koldron 2 så har jag släpat fram en eh, Koldron 1-mix Som är eh, en dubstep-remix Som heter Som kallas Drumstep will chew your lips off-mix <skratt> ja, är det någon som tycker att det är roligt med långa mixnamn Infomöss är det som har gjort den Nu börjar vi var nära nämligen slutet på programmet. Oj. Och, ja, jag har bara två låtar kvar på låtlistan. Mm. Eh, och den ena är eh, The Human Race som eh, Gibbs har gjort en mix på. From Past to Present Mix. Som jag är lite osäker på om jag ska köra. Jag har velat skit mycket om jag ska köra eller inte. Den är bra, men... Eh, eh, ja, Men ändå inte. Men den är lite som, lite... <laughs> Lite som Lite enkel på något sätt Jaha. Så jag har velat som tusan Så jag tänkte att jag singlar sant om vi ska köra den eller inte Vi um, sitter Jonas ja. med, en, med en peng här <laughs> Precis, här har jag en peng Blir det kungen så, eh, så kör vi den Det blir det inte ah, de, <laughs> Okej, Då har får du inte höra den Nej, får inte göra. Då blir det avslutningslåten Med Pippo Novello Kommando Highscore Live en piano eh, mix. Väldigt fin avslutning på det här programmet. Ja, ja vad bra. Så då får vi säga. Ajö, hej!